Jatsuko aurtzaindegian gurasoek hautatuko dute euskara edo frantxe xa izanen den aien augei zuzendu izkuntza. Itxasun eta Lageso Ronaldiz elebitasun parekidean eginden zai agera tiki eri. Aurtzaindegietako langilean erdiak bederen euskaldunai zan behar du labela lortzeko, hortarako formakuntzak segitu dituzte, zonbait hiru zat iru urtez, Jozian Libiek bezala, Lagesoroko uxaska aurtzaindegiko zuzendu, dariada. Eguniro antolatzen dut nere hortzantigiana, Aurela et Lebiduna. Sernaidu erran be badi toute l'Anguile et Francheche et ta Eschoolunak et Nick Verdout et Goutteguiana antolatut be Betty Bibi bi, Perchonin et Francheche et Escholas Bela Vadout. Ori naidu erran burrashuek a stapénétique bada kité. Escholas et la Bilsendugu et ta Francheche et Ribaille Goutte Autodik. La rechoroko hau zapizaden Jean-Michel Lamor entzendako, behar eskoazen ere labela lortzea bere erikoa horzein degian. No, la la belizizionea dena batak ikastolekin, eskolekin eta denekin behartzen zen la beliziziazioa eskoara egin, lagoson, denek hau tipietik tipi hau handiago arte, denek eskoara ontsa ikasteko. Gauk egun ipagaldean aukzaindegien erena labelizatua da edo izaiteko bidean orotara ogoita iru. Labelizazio dispozitiboa 2000 amekatik martxanda baina ahabit e-e peren lendakaria eta elkarroko izkuntza agduraduna. Zomaitukte, eskoaleriko orzain degiak asiatira labelizazio renta inguruan lan baten emaiten, zenta lan bat baita e, egin behar dena eta eskoalaren prezentzia sagaraztiko, ez baita naturalki eiten eta hemen dugu iti naikiria undi bat baita behar ezkoa da, eta labo Apolidazioen sarditen eta eskolegiko hau zandegi guztiak espero dugu emeki-emeki. kanbo eta ahangoitzeko hau ere euskara labela lohtzekotan dira.